Tranquilo, é tranquilo, né? Pra gente, eu tenho 13 anos de carreira já. 13 anos não é 13 dias, há 13 meses. Então, o que a gente tá vivendo hoje foi, foi preparado com muito, com muito, com muito barzinho. Dez anos de, de todas anos da minha carreira foi tocando em Barzinhos, em, em, em restaurantes, em aniversários, casamentos. Então, Dois anos a gente resolveu fazer um trabalho com o Gustavo Lima a nível nacional e, Graças a Deus deu certo, está dando certo, a gente está conquistando nosso espaço. A cada dia nossos fãs crescem ainda mais, a gente já faz o show no Brasil inteiro, a gente não tem um turnê já fora do Brasil. Então, tipo assim, tudo que tá vivendo já, é, todos esses anos de barzinho foi, foi muito importante pra gente ter a cabeça no lugar, pra se com tudo isso. É mais sólido, né? É verdade. Tá com quantos anos? 22.